jsme vybrali vlastně to nejkrásnější téma meditace, vyčištění pocitu čtyřmi nekonečnými podleváními. O tom budeme mluvit podrobněji v nastávajících dnech. Aby vše běželo jako na drátku, musíme mít jistý program, hm, který já jsem připravil. Tento program je, dělá, není, dělá, není příliš náročný, eh, ale přeci jenom vyžaduje jistou disciplínu. Bez disciplíny to nepůjde. Eh, a eh, program, jestli někdo má návrh, já jsem to se na rychlo. jestli eh, máš nějaký návrh, tak v pět hodin bude budíček a někdo musí mít na starosti, možná, že to budu já, Ale měl jsem tady takový zvoneček, teďko nevím, kam se poděl, tak když zvoneček nenajdeme, tak já používat tohle a v horním domě taky, hm? někdo v dolním domě, někdo musí být zodpovědný za buzení. a v horním domě taky. Hm? Tak v, v horním domě si to vezme na starost Julie a já si to vezmu na starost tady. Samozřejmě e, jsou jedinci, jako například já, já jsem zvyklý vstávat hodně brzy. Hm? To neznamená, že každý musí vstávat v pět hodin, můžete stát rýv a provozovat individuální meditaci. To je e, samozřejmě e, jen dobré. Ale e, po páté hodině všichni musí stát. Neexistuje, aby někdo pokračoval ve spánku. A e, e, po páté hodině je půl hodiny na Hygienu, osobní hygienu. Samozřejmě ti, co se vzbudí dřív, můžou se osobní hygienu věnovat předtím. A od eh, půl šesté do půl sedmé je eh, cvičení nebo meditace v chůzi nebo yoga, nebo individuální meditace. Každý může dělat. co se mu zlíbí. Já tady taky budu cvičit dole, tak když není tady místa, aby jsme všichni cvičili pohromadě, tak jsem na každý pád. Já tady budu cvičit vždycky tou dobu. No a možná dva, tři další lidi, kteří chtějí, můžou taky sem přijít do meditačky. Jinak každý ve svým pokoji, jak se to hodí a kdo je zvyklý na meditaci fúzi, může meditovat venku nebo v pavilonu. když jste si všimli tady vzádu pavilon, ten můžete samozřejmě využít, ten na meditaci. Kdo má rád meditovat v lese, může meditovat v lese, to od pěti třiceti do 630 třiceti je individuální praxe. Nemusí, může to být cvičení, yoga, tai chi, na co jste zvyklí. Od 6.30 do 7.30 je společná meditace. A v 8 hodin bude snídaně. Jo. Kuchyni to je kuchyně, to je zodpovědnost čínské míšky, ale lída ti pomůže, ýda bude asistentka čínské míšky tak e, dva lidi na to stačí lidy. takyšípravosůdáně tady na meditace na Mm, musíš to promluvit s Šínkou, jak to jak si to měláte Tak od 6.30 do 7.30 meditaci to můžeš sedět, a když ona potřebuje před něco připravit, tak, když tak se jí zepte. No a potom od půl 8 do 8.00 i <hým> pomůžeš taky, když já nevím, co potřebuje zosmažit, nebo lajička nebo co. No a... E, Potom od 9 do 11 bude pracovní meditace, úklid, sprchy, sprcha, osobní hygiena a tak dále. Čili pracovní meditace, práce bude asi tak hodinku nebo eh, eh, podle... Eh, jak to, jak to půjde. Když s tím skončí dřív, tak můžu po 3 4. hodince. No a pak, když je nás tady víc, tak musíme, kdo, kdo se bude spechovat, tak pokud možno rychle, aby všichni během té doby stačili se umít a sprchovat. Hm? od 9 do 11, eh, dejme tomu od 9 do 10 práce, potom o 10 do 11 uklid, eh, sprchy a osobní praxe. Od 11 do 12 je společná meditace. Čili první společná meditace je od 6.30 do 7.30, druhá společná meditace je od 11.00 do 12. A od 12 do 1.00 bude vysvětlení metódy, praktické vysvětlení metódy a otázky odpovědi, Od 10:00 možná nebo do 11:00, já nevím, jestli bude, bude čas na osobní nějak interview. Hm? Možná, že uděláme tak, že od 10 od do 1 hm? ti, kteří si přejí, prý, možou přijít na osobní interview, ale kde je udělám pavilonu hm? osobní interview. Já tam vždycky budu sedět. Teď, co se týče práce... Hm? E... Já jsem udělala manté, jenom jestli vám do toho můžu skočit, e, takový rozpis těch prací, a, aby se lidi mohli na každý den, m, aby se lidi mohli rozpisovat, aby nikdo nedělal třeba pořád jenom tu práce. práci. Umí někdo zacházet s kosou? Jo? A to je výborný. Tak... E potřebuje to pokosit, tady trochu, Ty si ty víš, co je třeba udělat tady do práce. Já jsem tam, do toho seznamovala, je tam to kosení tam na nám, to se tam nechá doplnit, tak je tam dřevo, nevím, že je dřevo poslíďané, dřevo, no to je o devíti do desíti, To je o devíti do desíti, takže potom je tam, nádobí v kuchyni, že by vždycky jeden člověk měl službu po snízení a po obědě na nádobí. To bude líba tady, to bude asistenta, aby, ale, ale aby to si... šínko nedělalo všecko no, sama. ale já jsem báte myslela, že každý by se napsala, že ty lidi by se vystřídali aby tady paní Lída to nemusela dělat každý den, když by to byla služba, Jo, tak by důležitá. takže ta služba na nádobí a potom pomoc v kuchyni, jako na čištění zeleniny. To by byl zase někdo jiný. Takže je to na papíru, ty práce jsou tam vyjmenované jednotlivými dny a můžete se zapsat. A kdo bude vedoucí prací, to budeš ty. <laughs> <laughs> dobře. Jo? <laughs> jo. Akorát dva Já dvě, to z toho, kde se ten papír dá, aby to, Tohle či, taky musíme nalepit na měře někde. Tak do oběda všichni jsou spokojeni s programem. <laughs> jsou nějaké návrhy? Dobrý, jo? Čili do oběda máme dvě společné meditace. To je důležité to držet. 6.30 do 7.30, 11.00 do 12. oběd v jednu hodinu, potom odpočinek, 14.30 až 15.30 je další tretí společná meditace. 15.30 až 5 hodin je zase osobní praxe. Kdo chce, může pokračovat tady v meditačce, sedět dál, kdo může dlouho sedět, klidně může sedět od e, ty e, 3 hodiny, co jsou tady. Můžete to spojit vždycky z, potom z meditací chůzi, to bude taky osobní. A důležité je e, ti, co jdou ven z meditačky, nebo co sedí v pokoji a vchází do meditačky, opatrně nerušit nikoho, kdo tady sedí. Čili pozornost stále, uvědomělost a pozornost, nezapomenout na to, že na Praxe každého je spojená s praxí druhých. A jestliže si to je člověk vědomý, mělo by to všechno plynout jako po másle. Čili kdo ruší jiný, by si měl uvědomit ruší především sám sebe. A není to. Dobrý ani pro toho, kdo to dělá, je to, není to dobrý pro druhé. Čili je to. E, nikdo z nás, myslím, nepřijel sem, aby se stal rušivým elementem. Naopak, hm? e, měli jsme se snažit všichni o to, aby jsme naše praxe povzbudila praxi druhých. Tímto přístupem myslím, budeme v pohodě celý týden a bez problémů. E, tak 15.30 až 5 hodin osobní praxe, ale nikoho nerušit a pokud možnou mlčení zachovat, e, když mluví, tak jenom o těch nejdůležitějších věcech, které se nedají odložit. E, od v pět hodin bude čaj. Hm? Od, od pěti do půl šesté. Kdo chce mezi tím, jako e, během po meditaci si vzít čaj, tak to je taky možný v době. Ty osobní praxe, já ukážu, kde je čaj, hm? nebo Julie to ukáže. A můžete si udělat sami, ale v. V pět hodin bude někdo připravit čaj pro všechny. Najdou se to z mocní bího. Šálku tady máme dost. Eh, od půl šesté do půl sedmé eh, čtvrtá společná meditace. V půl sedmé je večeře. A od půl osmé do devíti hodin bude damatok. Hm? Vždycky damatok bude asi hodinku a potom necháme půl hodiny na, na satsang. Hm? Dokoliv má hm? otázky, společná diskuze, hm? eh, eh, prodiskutujeme... Eh, každodenní praxi, jak, jak to běží, jaké jsou problémy, tak to bude vlastně společná diskuze. No a eh, od devíti do půl desáté bude poslední meditace, když má Mají meditující zájem, my můžeme dělat nějakou recitaci taky společnou. Hm? To můžeme nakonec udělat je ráno někdy, hm? nějakou malou. No a e, v 10 hodin uložení. To chce meditovat dál, samozřejmě může meditovat dál, ale ne v meditačce u, u sebe na pokoji. Hm? Čili eh, program je od pěti eh, hodin ráno do vlastně devíti do večer. No, v deset hodin bude zase zvonek nějak, ale no, po desáté hodině eh, každý by měl být eh, pokud možno ve svém pokoji. Jak to vypadá? Dobrý plán. <laughs> má někdo nějaký návrh? Hodinu meditace, to jsem vybral, není ani příliš moc, ani příliš málo. Tak kdo je zvyklý meditovat jako dlouhou dobu, má možnost odpoledne celý odpoledne prakticky se věnovat meditaci. No a od eh, desíti hodin do 11 hodin hm, dle potreby já budu k dispozici, budu sedět vždycky eh, v pavilónu hm, a kdo potřebuje osobní intervju, může prít. Na osobní intervju možná bychom měli udělat nějaký list, hm, hm. aby tam nepřišlo hodně lidí. Hm. Tak se lidi Zapisovat. Uděláš nějaký list, ne? takže uděláme to tak, že e, ti, co přijdou na osobní interview, by neměli zůstat déle než těch e, 10 minut, aby každý měl možnost. E. Maximálně. Tak někdy to trvá mín, než ne, maximálně 10 minut. Ne. Je to dobrý takhle někdo a všichni jsou spokojeni? S mým rozpisem. Já mám dotaz tam jsou vlastně takové mezery mezi, mezi tím rozpisem, takže tam se jako můžu věnovat meditaci v chůzi. Jo, jo na, na, právě taky. jsem myslel na to, jak nechat čas na všechno. Tak na kdekoliv je mezera, kromě ty společní meditace a kromě ty pracovní meditace, tak e, je vlastně osobní praxe, e, chůze, e, nebo další sezení. To pak záleží na každé, jak si to naplánuje. A tam je taky takový časový prostor, je možný, kdyby se člověk cítil třeba někdy hodně, unavený, si třeba na půl hodiny lehnout? Samozřejmě na to je ten právě e, dopolední klid. Každý si může lehnout, nebo dál meditovat, jak se to hodí. Tak dopolední polední klid je od dejme tomu hodinku a ráno, taky po snídani je, je, je, je půl hodinka nebo hodinka skoro. Hm? Takže by to mělo být v pohodě. A ještě bych si rád zeptal na Má člověk úplně vyvarovat textu, mám tady část knížku, mám, mám si odložit a vrátit se k něj za týden, to skončí, nebo jak, jak to hodně. No Já bych neradil během té meditace čtení. Mm -hmm. e, protože meditace je meditace a č, te čtení je čtení. Na, e, e, mysl, kterou člověk používá při čtení a kterou používá při meditaci, není stejná mysl většinou. No a právě, že vlastně se mi stane, stávalo, že Někdy člověk je vlastně unavenej z, z tí meditace, vlastně z toho ticha, že už nějakou touží po tom myšlení. A... To je lepší jít v tom případě na, na procházku, mm -hmm. jako meditaci v chůzi, mm -hmm. je dobrá věc. Snažit Nebo se to překonat vlastně. Dělat nějaké cvičení, snažit se to překonat. Mm -hmm. Člověk může jít jedně do hloubky v meditaci, když se sám sebe překonává. Pokud se sám sebe nepřekonává, nikdy pohloubení myslí, nedosáhne. A meditace je vlastně trénink v tom, jsou dva druhy meditace v buddhismu. jak všichni studenti v vědí, je meditace šamata, což je vlastně podlevání na jednom objektu, vyvoleném objektu a nevěnovat se jiným objektu, a pak vypašaná, což je e, analytická meditace. A ty dvě meditace se samozřejmě dají spojit. Ale i analytická meditace závisí e, přímo na prohloubení myslí. Bez pohloubení myslí analytická meditace nemůže jít hloubky. A při čtení to pohloubení mysli není k dispozici. Čili nedoporučuji čtení. Já nechci nic zakazovat, protože všichni účastníci jsou dospělí a měli by vědět, co chtějí dělat. No ale jestliže dosáhne jistého pohloubení mysli v meditaci, no to ti pak pomůže při čtení taky. No, většina lidí čte a, a myslí na něco jiného, hm? no to takový čtení e, moc nepomůže. A jestliže člověk je zvyklý meditovat, no, tak pak. E, to, co, co čte, si zapamatuje a může to opravdu použít a stane se to jeho. Jediné to, co si člověk zapamatuje, se stane jeho. A na to je právě meditace, aby si člověk ty věci zapamatoval a zůstal v něm. Hm? Můžu se ještě do rohu. Můžeš, proč bys nemohla? tam Nevadí, nevadí. Můžeš si vždyť, nebo to to jsme by takže uh, to takže uh, tam bych to to tak, taky taky by taky taky taky taky taky taky taky taky taky třeba taky taky taky to taky taky taky to To znamená, že účastníci si můžou vybrat, jakou práci se chtějí dělat. Mm. Aby, já jsem to tak myslela, aby třeba na jednu práci nepsali, nebyli všichni nebo lidi pak nevěděli, praže co leto, mají dělat, co mají dělat, tak bude asi lepší, když se prostě zapíšet, aby v tom byl nějaký pořádek. Je. No, tak eh, organizaci jsme vyřešili. jsou nějaké otázky co se týče organizace. Když ne, tak začneme s předběžným programem meditace, co, co se jako tady bude předávat. Někdo má otázku nějakou? Už se někdo taseruje k tomu programu, ty časové intervaly, kdy se to bude střídat, bude někdo třeba i právě hlídat nejenom ty společné meditace, třeba komujem, že by se lidi vrátili z meditace v No, kuzii. právě je třeba pět minut před společnou meditací, aby někdo zazvonil, hm? To je i v tom rozpisu. To je i v tom rozpisu, hm? nechom? No, no, to. Já jako služba. Vrátím, že jeden den bude zvonit, za druhý den Mohli byste dát nějakou krátkou instrukci na meditaci v chůzi? Já jsem to už dělal ale nikdy se mi nějakou. nestalo. V meditaci v chůzi je mnoho různých meditací. Stejně tak meditace v sedě. <laughs> Nejdůležitější v chůzi samozřejmě je e, se e, nestratit soustředění mysli a nedovolit, aby mysl začala těkat. A v chůzi nejlépe je, jelikož nejlépe je vždycky trénovat tak, aby člověk byl koncentrovaný na to, co dělá. V chůzi koncentrovat se na chůzi a nenechat mysl e, e, jít někam jinam. Čili si být vědom toho, jak zvedáš nohu, jak pokládáš nohu a e, být si vědom toho, že tělo nemůže se hýbat samo potřebuje mysl, aby se mohlo hýbat a jak mysl hýbe tělem, tělo je jako loutka, který, kterou vládne mysl. A jestliže mysl je uvědom, má uvědomění a má pozornost, no tak chůze vypadá jinak, jestliže mysl když člověk chodí a myslí na něco jiného, zase chůze vypadá úplně jinak. Toho by se měl člověk uvědomit. Jestliže člověk pracuje s pozorností a s koncentrací, chůze bude ladná a všechny fáze chůze si bude člověk uvědomovat a mysl zůstane u nich. Nebude myslet na nic jiného. Jestliže ovšem člověk chodí a myslí na něco úplně jiného, chůze nebude ladná hm? furt žigzak, nohy na levou, na pravou, hm? kladení, kladení noh, opatání, hm? paty, všeho si vidí. No. To je vlastně základ meditace fůzy. Uvědomovat si toho, že tělo jsou jenom elementy, které nemají život. Život těm elementům dává právě duch, mysl. Existuje meditace v chůzi jako hlavně v teravádový tradici, kde se chodí úmyslně, strašně pomalu a s uvědomění každý fáze, zvedání nohy, že element, lehké elementy, element větru, element ohně převládá, zase pokládání nohy, těžký těžší elementy, element vody a element země převládá. A jak se to na sebe napojuje, vědomí toho, to je v teravádově, nejce v mahajánově meditaci, v Číně se chodí strašně rychle, ale mysl nikdy neopustí chůzi, zůstává stále u chůzi. Čili je to vlastně cvičení v koncentraci. Hmm? Čili v teroánové tradici je víc eh, meditace v chůzi, je víc medit, meditace v hledu, hm? eh, uvědomění těla elementu. V hajánové tradici je to koncentrace. Nenechat mysl těkat. Můžeš se vybrat, obě dvě jsou dobré. Důležitý je vyprázdnit mysl. Jestliže se ti podaří vyprázdnit mysl, no tak pak meditace jde sama sebou, ne? není žádný odpor. Další otázky? Tak dnes. Možná no, bych se zeptal, když, když mi bude třeba hodně bolet noha nebo něco takového, tak mám se přemáhat, nebo se radši zvednout a odejít. Meditace je na tom, aby se čeho přemáhat. <laughs> Ale samozřejmě. Když se to stane nesnesitelný, tak se vyměnit mohou opatření jednou na levý straně, jednou na pravý straně. Ale když jde meditace dobře a mysl je prohloubená většinou, pak eh, to tolik už člověk nebere nový dom. Tím, že se těm bolestem člověk věnuje, tak se stávají o to eh, horší. Meditace. Každý má bolesti. Ne, není výjimka. I ti největší jogiňi mají bolesti, ale e, jsou schopní se od nich odpojit. Jak se jim to podaří? Tím, že mysl najde prohloubení. Bez bolesti nikdo nikdy, hm? ani buda sám, <laughs> Nikdo nikdy se nenaučil meditaci, to není možné. Takže e, učení se meditaci je tež učení se přijímání bolesti. Jelikož my máme stále tendenci bolest odmítat, tím pádem o to víc nás bolí. My jsme si vybrali na naší meditaci čtyři právě eh, podlévání v nekonečných pocitech. No to je nejlepší meditace na překonání bolesti.